кінську голову тощо, де вона й застається аж до смерті тварини. Ця віра у переселення душ явно річ належить до пережитків дуже глибокої старовини, підновлених та поширених у Європі ріжними містичними та сектярськими вченнями, як от маніхейство, що на Україні відбилося не тільки в цьому бо ми вже бачили його вплив на вірування щодо створення землі. Окрему та дуже цікаву групу вірувань щодо людей становлять уявлення проходячих мерців, головно утоплених, самогубців та взагалі людей, що вмерли неприродною смертю, промавок, уперів тощо. В основі цих вірувань Лежить явна річ передусім страх, що його викликають мерці, та думка про можливість повороту їх до товариства живих людей. Наслідком цього у всіх оповіданнях про виходців з могил пануючим мотивом стала, коли не безпосередня шкода від них, то у всякому разі неприємність та небажаність їхньої появи. За єдиний виняток з цього загального правила – Можна вважати легенди про вмерлу матір, що приходить до своїх дітей, або як мрець одвідує свою дружину. Але, звичайно, мерці з'являються до живих людей, щоб нагадати їм про яку-небудь недбалість, як от невідправлення панахид тощо. Коли їх бажання виконано, вони більше не з'являються. Доля самовбивців, утоплених тощо, геть гірша. Вони зречені на вічне блукання навколо своїх могил чи місця своєї смерти. Потоплі під час купання дівчата, а за другими, безперечно пізнішими варіантами, вмерлі нехрещені діти, перетворюються в мавок або русалок, Загальновідомі вірування, або, краще сказати, поетичні уявлення про мавок, повніші та колоритніші на Україні, ніж у Великоросії. Являють і собі тільки спадщину від класичних народів – греків та римлян, хоч і в дуже оригінальному засвоювання та переробці, та давно вже належать до ділянки фольклору. А до тої самої ділянки належать і відомі легенди про уперів, що дуже ще недавно на Україні являли собою одне з найтемніших вірувань, вийшовши з оповідань про вампірів, тварин з породи кажанів, що живуть у тропічних країнах Нового світу та суть кров інших тварин, а іноді й людей. Ці вірування – перетворивши вампірів у мерців, які встають з могил ссати кров у живих людей, поширились по цілій Європі, особливо, як кажуть, в Греції, Хорватії, Моравії, Угорщині та Польщі, звідки вони перейшли на Україну, спричинивши велику кількість судових процесів та безліч легенд. А в Західній Європі чинність вампірів – припинялись, коли інкримінованого мерця виймали з могили, оттинали йому голову та палили. На Україні до цього випадку пристосували той самий осиковий кілок, що вийшов такий корисний і для заспокоєння вулицюг мерців взагалі. А крім того, в могилу кидали жменю маку, бо тоді, не перерахувавши всіх макових зерен, упир не міг вийти з могили. Щодо живих людей, то їм українські вірування, принаймні сучасні, не надають жадних надприродних сил чи здібностей. Єдиний виняток щодо цього становлять тільки відьми та вовкулаки. Відьми – це звичайні жінки, але з деякими надприродними властивостями, що спрямовані тільки на те, щоб творити людям всяке лихо в тій чи іншій формі. А, звичайно, і, так би мовити, спеціальна їхня праця – це…